كل نفس ذائقة الموت <تصفيق> كل نفس ذائقة الموت ستي لنفس ستي لشبير بستي لنيري كابر تاشيو ودكن طمضر <تصفيق> الحبيب بفلم يرد جوار wa amer sallallahu alaihi wa sallam kuriard momenti fundit kuriard dek ja pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam foste dora nui ada farkonte fytyrën e ti edhe thoshte la ilaha illa allah la ilaha illa allah inna lil mauti sakarat la ilaha illa allah vërtet vdekja ka dhimbjet e veta jawabikum Vjen tyre, vdekja, haj, o kaif li bi jawabikum wa ana rahin janadilin Kurtivendo gnorit preytyra vdekja cka that ai rabbi rjeun o zot kthem edhe nje her kret njerëz e kan kët dëshir a dit ati nuk i kujtohet pasuria as nuk i kujtohet bashortja As nuk i kujtohet evladi, as nuk i kujtohet as kusht tjetër. Çka thot? Rabbirji'un. O zot them edhe një herë. Pse Bsa... la'li a'malu salihan fima tarakt. La'li a'malu salihan fima tarakt. Them edhe një herë. Ço do veproj ato punte mira që i kam lan pa i bë. Kalla, kalla. الله ستكر سسي إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون بوفاستي ما هشت برزخ يتا برزافه ديرين ديتن اجيكيم من. مني ومنكم خلة الاحبابي قالته النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا القبر افضع منه لو كان باصني با بامين كالدنيا Bërbet se vari Ja ka kalu asaj Ka qenë ma, rabuk, ma dinuk, nabiyuk, e trishtushme Menë Rabbuk Kush është zoti jët Menë Dinuk Kush është feja jëtë Menë Nëbijuk Kush është pejgamberi jët E ajë muslimani i mirë Ajë që ka jetu me islamë E jo që i kam su këto përgjige në teori, për i ka praktiku edhe ka jetu ashtu se Allah subhanu wa ta'ala ka urdhru, e ka pas pe amëri sasallem shenë bul njëten e ti, a i thotë, Rabbi Allah, Zotë im ashtë Allahu, wa dini el-Islam, edhe dini im ashtë Islami, wa nëbiji Muhammed sallallahu alaihi wa sallem, edhe pejgamberi im, është Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam e pastaj vjen një za thërët një thyrës prejqillit edhe thot sadaqa abdi e ka than robi im dhvërtetën e ka than robi im dhvërtetën e ka than robi im dhvërtetën Qala al habibu wa kejfe libi jawabiku Qala al habibu wa kejfe libi jawabiku ندرس قرات مسلماني فكيف لي افا فرات مسلماني اكد بامر الرسول الله عليه وسلم ذا ف... ايفين دو ملك انا ايثون من ربك كشش زوتي اندرس ايثاد اه نو كدي نو كدي افا استيثون ما دينو سلاش تفاي ايتا e ai fot ah nuk e di e pastaj i thon me nabiuk kush as peigamberi yt e ai fot i kan deju disa njerz disa kan thon kështu edhe kështu e ather i thuhat la drit ولا تليت ti as nuk kedit as nuk e interesu as nuk e punu e pastaj vjen niza pritelit edhe thot كذب ابدي غنين و... روبيم لوك اصد فرتيتن غنين و... روبيم لوك اصد فرتيتن غنين روبيم لوك اصد فرتيتن ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Men yahdihi Allahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ولاذرت داشur jemi duke shpjeguar kushtet e imanit gjasht kushtet edhe shtyllat e besimit qe pa njërën se mungon te nje person ai person nuk llogaritet musliman pasi kemi fol per besimin Allahu subhanahu wa taala Besimin me lajket, në librat edhe pejgambër të Allahut, kushti i radhës është besimi në rinjalljen dhe në ditën e gjukimit. Po para se të flasim për besimi në rinjalljen, është me rëndësi të themi edhe disa fjalë për një jet edhe për një periut që njëri u e kalon, para se të rinjallet edhe të del para Allahut subhanahu e ta'ala, Dhe pasit tja dërëzën shpirtin Allahut Pre kësaj dunjaje Ajo jet e ka emrin Bërzak Jeta e bërzakut Njeriu Pre kësaj dunjaje Kalën në një jet E cila është në mes Kësaj dunjaje E dhe akheretit Ajo jet quhat bërzak Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala Wa min waraihim bërzakun ila youm yub'athun e pas tyre es berzahu deri ditën kur tringjallën pra berzahu është jetë ndërmjetës ku ne jetojmë edhe jetës amshushme të ahiretit lazër 12 nuk ka nevojë të flasim për besimin në vdekjen se besimin në vdekjen e ka gjithkush qofshin ata musliman qofshin krishter apo jehud Çofshin ateistë apo si arbudista nuk ka njerin bot i cili dyshon se a do të vdesim ajo. Gjithë besojmë se një ditë kemi me vdek. Po dallimi pastaj është se si e besojmë ne vdekjen, edhe asht çka vjen pas vdekjes, edhe si e besojnë tjerët. Ne nuk besojmë që një ditë do të vdesim, edhe me neve do të përfundon çdo sen. Po ne besojmë që pas vdekjes filan edhe një jetë tjetër, e pas taj vjen edhe një jetë tjetër e cila është më më rëndësi se gjithë kjo jeta që ne e jetojmë. Edhe ajo është qëlimi i jonë kryesor. Vlezër tashur, Allahu Subhanahu wa ta'ala, kur fletë për këtë dunja, nësidhë një shembul edhe thotë, wa dhrib lahum më thalë lë hajatit dunja, s'jellu atyre një shembul për këtë dunja, Qa shembul iksa i dunyaya Kama in anzelnahu min as-samai Fakhtelata bihi nabatu l-ard Shembul iksa i dunyaya asht Sikurni shi qa Allahu al-shan pricili Adha preati shiw Shtiil and payim tada peri min ke dunya Fa asbaha shi man tadruhu rriyah E pastaj ato pëjmë, ato druj, ato peri me krejt Vjen një ere dhe i mërë ashtu të thata Edhe kryhet gjithë dësën Shembul i kësaj dunjaj është Si kur më ra një shi Me bi disa pëjmë edhe peri me edhe disa druj Me utha edhe me ar një ere dhe me imar Ka që është këtë dunjaj Që ndrën këtë dunjaj Si kur je një udhtar Këllind Je udhtar Ku duhet me kalu Duhet me kalun botën tjetër Ti e në këtë dunja Si kur njën thar Apo si ka thonë Abdullah ibn Mubarak Ka thonë Kjo dunja është Si kur një kalendar Si kur një takvim Ka thonë për gjdo dit Ja hjek nga një flet Dër i sa vjen një dit Edhe mbetet aj takvimi Pas një letër Allahu alem neve Edhe sa letra në kanë bet me në hjek Jeta është si një takvim, për ditë ja hek nga një fletë, për ditë shkon jetë a jonë, duke u shkurtu edhe duke u hargju. Apo si qka prunë një shembul një prej Selefit edhe ka thonë, shembul i kësaj dunjaj është, si kur një person me ikë prej një luani, një person ikë ndërsa mbra pa e ka një luani, E dhe ikë, dhe ikë, dhe ska vend ku me gjithë, strehim e dhe ndimë, e pastaj e shëh një bunar, e dhe donë me uhudhë në të bunarin, po sahin në filim, e shëh që poshtë është duke e prit një gjarë për i madhë. Thotë kur hinë në të bunarin mbahët, asë nuk guzan me dalë, se e pretë luani, asë nuk guzan me raë, se e pretë gjarë për i madhë. E pastaj thotë kapët për një litari, edhe duke unë bajt për një litarë, e shëh aty afer një degë një peme, edhe fillan me marë preja saj peme me hangër. E duke hangër prej saj, e shëh se si 2.000 janë afru, një mi i bardh, edhe një mi i zi, edhe për hajnë atë litarin, për hajnë atë konopin e ti. Thët, kjo është shembulli i kësaj dunjajë. Qka do me thonë? Thët, njëri është më këtë dunjajë, edhe mbrapa e ka melekul mautin, se cili prej neve, mbrapa është të në ardhë qaj luani, është të në ardhë melekul mautin, se cilit, e pështë është duke në pritë qaj gjarëpëri, thot a është vari, krejtve janë të në pritë vërezat, e thot qaj opemë ku a njëri ma shtrohet, duke e ditë se luani në kanalt, e gjarëpëri në ka pështë është kjo dë nja, qatë pëjmë, Në dëzor, në trishtim, njeri u mashtrohen këtë dunja, edhe filan me hangër për asajpeme, e ato mit i bardhe dhe i zi, janë dita dhe nata. Ti hanë këtë dunja, u shqesh edhe dëfresh këtë dunja, po një mi i bardhe dhe i zi, dita dhe nata, për dit janë duke e hangër atë konopin tënë, deri sa një ditë bjenë edhe për fundanë varin tënë. Ra, shembul i kësaj dunjaj është kështu, si kur një person me qëndru në moment të muhabit, duke hangër për një përme, duke e pas loani në bi, e duke e pas gjarë për nënë kontë të ti. Lezër dashur, Allahu subhanahu e ta'ala në ka të regu edhe ka përmend, se vdekja është e domos doshme për se cilin. Ka thonë Allahu subhanahu e ta'ala, kullu nefsin, dhaikatul maut se tili nefs se tili shpirt se tili njeri ka për tashiju vdekjen se tili kullu nefs se tili njeri ka për tashiju vdekjen e si kur të kishtë mbet gjall di kush do të kishtë mbet pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam pa allahu subhanahu wa ta'ala duke qen gjall pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam izbritje dhe itha inna ke mejit wa inna hum mejitun ti je i vdekur edhe ata janë dvdekur qëka do në thot ti je i vdekur do në thot që edhe ti s'ki qare pa vdek ti je i vdekur edhe ata janë dvdekur gjitha shtu thë Allah subhanu wa ta'ala wa ma jahalna li besherin mi qablike lkhuld as një prej njerëz ve parateje nuk kemi ba për ta të jeton jet të pak u fizume, të jeton për gjithmon, askush e fe imit të fëhumul khalidun, e nëse vdes ti, ata a kanë me mbet për gjithmon, nëse ka vdek për amberi sallallahu aleyhi sallam, a kanë me mbet dikush tjetër, me jetu për gjithmon, gjithashtu Allah subhanu ve taala, për vdekjen, ka caktu termin, Allahu ka caktu e gjellë, verse se liniëri Allahu e ka caktuar e xhelin e tij edhe ka thon "Welikulli ummat ajal" se li ummat e ka e xhelin e tij fa idha jaa ajaluhum la yasta'khirun sa'atan wala yastaqdimun e kurtyuvien e zheli atyre s'ka mundsi as me shpejtuat as ka mundsi me vonuat Kur djen e gjeli, as ki mundësi me ecë për para, as ma nuk ki mundësi me ndalu ata dhe mu këthim rapa. Kur djen, momenti i vdekjes nuk ka kush, nuk ka fuqi që ka mundësi me e këthim rapa me lëkul mautin. Gjithashtu, ne besojmë se momentin e vdekjes nuk edin as kush pas Allah subhanu wa ta'ala. Vdekjen... اذن فتش الله سبحانه وتعالى كور كمي مبدك اذ اكو كمي مبدك ثوت الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو تا الله ينشل سات الغيب ينشل سات اتشهتس نوك ادن اسكوش باستي جثاثو ثوت وما تدري نفس باي ارض تموت اذ نوك ادن اسكوش sen cilën tok kam erdek pastaj mele kulmauti i cili vjen me marr shpirtin e njerëzve i ka edhe ndihmues te ti i ka edhe melej te tjera qe i ndihmoin kur ai u marr shpirtin njerza allah subhanahu wa taala thot hatta itha jaa ahadukumul maut tawaffatuhu rusuluna kurati ti vjen vdekja ati jamari shpirtin dërguarit ton me lajket tona në nënkuptan shumës Allah subhanu e taala qënë edhe me lajket tjera kur vjen melekul moti me jamari shpirtin njeri ndërsa pe amberi sa sellem në hadithin e gjat bëra ibn Azib ne e përshkrun gjënsisht se si njeri u kalam për iksaj dunjaje në botën tjetër Fath peamberi sallallahu alaihi wasallam inna alabd almu'min njeriu i mir ay musliman ymir idha kana finqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah kurfien momenti çma unda pri ksa i dunjaye eda ma unis rugos per akhirat nazala ilayhi malaikatum min as-sama kurfien ay moment Zbresin malaika prej qelli, hmm. bidu al-wujuh, me fytyra ndritshme, me fytyrat bardha. Ka'anna wujuhuhum ash-shams, si kur fytyrat e tyre me i shkëlqyi dielli, fytyrat e tyre të bardha shkëlqejin si dielli. Ma'ahum kafanun min akfanil janna, me veti kanë çefinin prej xheneti. وَحَنُوتُمْ مِّنْ حَنُوتِ الْجَنَّ edhe me veti kanë një parfum i cili është parfum për i gjeneti hëtta jë gjilisu u minhu muddë pësari dëri sa të ulen a fërti atësa i shohin sët thumë me jëgji u melekul mot e pas të i vjen melekul moti sëpar me meleku i vjen këta me lajke e pas të i vjen melekul i vdekjes حتى يجلس عند راسه اي باستاي اولت افر كوكاستي ادو ثت ايتها النفس الطيبه اوتي سبيرت امير اخرجي الى مغفره من الله ورضوان دل نفاليا ادنك ناسين الله سبحانه وتعالى اي باستاي دل سبيرتي اي مسلماني i ati robit mirë, me lehësim. E pas te i vazhdan për jamberi, sallallahu a.s. edhe thotë, kur ti vin me lajket, ati njeri ju të keqë, apo ati, qafirit i cili s'ka besu, Allahum subhanu wa ta'ala, vin me lajket, ashpra edhe të repta, sudul vujuhu, me fytyrat zezë, me vejti kanë një shroje, Prejzjarit E pastaj ulen afërti E pastaj bjen melekul mauti A dhe i thot E jetuha nëfsu l-khabitha Oti shpirt i fliqur Oti shpirt i keç U khruji ila sakhatin min Allahi wa gadab Dil të zoti it I hithrum E pastaj thot Shpërndahet shpirtin trupin e ti Se shpirti nuk don me dal, Shpërndahet shpirtin trupin e ti, E pastaj e nëzirin shpirtin mezar, Si kur me e nëzir një bem e cilë është me thera prej pambukut, Ashtu e nëzirin shpirtin e ti i mezar, Dërisa nuk mbetet asë një damar pa ju këput. Kështu pe Amberi S.A.S. nga tregon, Se si vdes njëri u i mirë edhe fsi vdes njëri, Njeri jo i kaqë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, inëllëzhin e kalu Rabbun Allah, ata tësilët kanë thonë, Zotë janë është Allahu, edhe s'kanë mjaftu me kaqë, thumës të kamu, e pastaj kanë qëndru në dinin Allahut, të të nëzëlu alejhimu l-melaiketu, e la të khafu, atyre ju zbresin melaiket, mos të keni frik, wa la të hzenu, edhe mosu piklani, wa abshiru bil gjenneti leti kuntum tu adun, edhe përgzohuni me gjennetin të silin Allahu u a ka premtu. Dhe lezër të dashur, vdekja vërtet është të fështire dhe rënd, vdekja i ka dhimbjet edhe trishtimet e veta, ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala, wa jaet sakratul mauti bil haqë, edhe vjen vështirësia edhe sëprova e vdekjes me haqë dhali kema kun të minhu të khid kjo është ajo prejtë cilës ke ikur dhe zër dashur pe gamberit sallallahu aleyhi wasallam kuri ardhë momenti fundit kuri ardhë vdekja pe gamberit sallallahu aleyhi wasallam e fusë të dorën uj edhe e fërkon të ftyrën e ti edhe thështë La ilaaha illa Allah. Inna lilmauti sakarat. La ilaaha illa Allah. Vërtet vdekja ka dhimbjet e veta. Edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vdekja i kishte dhimbjet edhe mundimet e veta. Vëllazër dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e përmendëm Tregon vështirësi në vdekjes Tregon vdekjen për atë muslimonin e mirë Edhe tregon vdekjen një transmitim për qafirat E një transmitim edhe për njerës të prishur Për gjunahqar E kur djen momenti i vdekjes Atëher se cili njeri e ka një dëshir Se cili njeri lakmon njësënd Se cili njeri e haron gjithasënd e tjera Cila është ajo Faqallahu subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un kurte vjen donërit prej tyre vdekja çka thot ai rabbi irji'un o zot kthem edhe një herë kret njerëz e kanë kët dëshir at dit ati nuk i kujtohet pasuria as nuk i kujtohet bashortja Asë nuk i kujtohet e vladi, asë nuk i kujtohet, asë kushtjetër. Që ka thot? Rabbir djeun, o zëtë këthëm edhe njëherë, Pse? Lealli e amelu salihan, fi ma të raktë. Këthëm edhe njëherë, që dëveprej ata punë të mira, që i kam lanë pa i bo. Kalla, Allahu thot, kur sësi, in nëha kelimetun, huwa qailuha vërtet kjo është një fjalë që ai po e thot "wamin waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun" po pastaj më është barzahu jeta e vrezave deri ditën e gjykimit. Mo nuk kam mundsi me kthim mbrapa edhe një herë me i bë punë të mira që i kanë mbet pa vë. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot Wa lejseti të tëwbetu lillëdhine jë amelune yamilu, sejiat Nuk është pëndimi për ata që bëjnë puntë kësia vashdimisht Hatta idha hadara ehadahumul maut E pastajnë do njerit kur ti vjen vdekja Qka thot? Kale inni të bëtul an Thot une jam pëndu tash Kur ti vjen vdekja Se cili pëndohet prej gjunahave ti Se tili shpreson mu këthu edhe njëher me bapën të mërë. Gjitha shtu pe amëri sallallahu aleyhi sallem thotë. Men ahabbe liqaa Allahi, ahabbe Allahu liqaae. Kush adanta ki min ma Allahun, Allahu adanta ki min meta. Wa men kerihalika Allahi, kerihalahu liqaae. Edhe kush euren ta ki min ma Allahun, Allahu euren ta ki min meta. E Aisha radiallahu anha tha, Ja Rasul Allah, Tha ne e urrejmë vdekjen, Nëse e urrejmë vdekjen, A donë thot që e urrejmë takimin me Allahun? E pe ambiri sallallahu aleyhi sallam tha, Jo tha nuk është ajo, Tha po kur ti vjen njeri të vdekja, Kure është muslimani imir, i mirë, A i donë sa ma shpejt me vdek, Me taku Allahun. Pse? se me lajket e përgëzojnë atë, nërsa kur është njëri ju i kecë, aj nuk donë të atakan Allahun, e u rren takimin me Allahun, pse se me lajket i tregojnë ma vendin e ti, edhe i tregojnë dënimin e ti. Vle lërdashur, ka shumë shkache, që njëri ju vdes me një përfundin të hidhur, shkache të janë shumëta, që njëri ju vdes, Më një perfundim të kërc, prej tyre është dobësimi i imanit, prej tyre është lanija e ibadetit. Shumë prej njerëzve e kanë lënë ibadetin anash edhe merren me punë të kësaj dhunjaje. Shumë prej njerëzve për shkak të punëve kësaj dhunjaje, ia ja kanë kthyr shpinën an Allahut. Shumë prej njerëzve duke ju interesu punë të tjera, nuk kanë kohë me u marr me punë të tyre. Prej shkaqeve që njeri u përfundon me përfundim t'hidhur, është vazhdimësia në gjunahe. Nëse e ban një gjuna, pas taj vazhdo në prap në gjuna, e pas taj vazhdo në gjuna, dhe e risa vjen me lëkul mauti, e dhe e qenë në të gjuna. Shumë pre njerëzve, e kanë akide në prishur, e besojnë Allahun, Një të nko i bëjnë shirkë Allahut Një të nko i bëjnë kufër Allahut Një të nko shpresojnë Për e dikuj tjetër posë Allahut E kur ti vjen me lëkul mauti Aja të herë ndoshtë të shpreson Në të imamin e ti Në të sheghun e ti Në të vdej kurin që i ka Bë i badet edhe e ka lut E pas të i vjen për fundimi I hidhur për atë person Dhe dhe dëshur Pe amëri sallallahu alaiho sallam Pas i në trebëj Se si melekul mauti i amer shpirtin njëriut, qoft a i mirë apo i keqë, ka përmenë se kur vjen njëriu, duke e bartë musliman gjenazën e ti, a i fletë edhe i thot disa fjalë. Ka thonë nëse është musliman i mirë, thotë këtë dimuni, këtë dimuni, esni ma shpejt edhe më qëni të vendi, e nëse është i keqë thotë, Ja, oj leha Ej në jedhëbune biha Thot mjerë për mu Mjerë për këtë gjenaze Ku janë duke e qua të E pastaj muslimant E qojnë këtë njeri E qojnë të vdekurin Në vareza E pe Amberi sallallahu alie sallem Vajshdim të hadithit në tregon Se qka bohet me këtë person Ka thonë pe Amberi sallallahu alie sallem Pasit del shpirti Këshpirt e marin me laiket edhe filojnë me e ngrit në qelë. E duke ungrit në qelë, me laiket e qelë i të bëjmë pytje dhe thonë. Nëse është njeri i mirë, thonë maha dhe rruhu të tajibë. Qëka është këshpirt i mirë? Me laiket bëjmë pytje, qëka është këshpirt i mirë? E thonë me laiket që janë duke e bardë, këj është filani të qelë. Ibiri filanit E thrasin me emrat Mëtë mirë që e kanë thyrën këtë dunja E pastaj thot pe Amberi sasallem Kur mbrinë qëllin e dunjas Kërkojnë që të hape qëli E Allahu lejon për njëri unë e mirë Që hape të hape në dyrë të qëllit E pastaj ngritet ajderin qëllin e shtat E Allahu subhanahu wa ta'ale thot Shkruan kitab Abdit fi Aliyin shkruan librin e këtij robit tim n Aliyin Aliyin as librin aty ku shkruan njerëz të mirë e pastaj thot Allah subhanahu wa taala kthane eden i har n tok se prit tok e kam kriju n tok kan hy e prit tok e kan muri ngjall edhe një herë e pas te i bashdon për ambejri sasallëm, edhe në të regon për shpirtin e këtë, thotë kur e ngritin me lajket shpirtin e këtë, filojnë me lajket e qilit edhe bojmë pytje, thëjnë qëka është kë shpirt këtë që i këtë, kush është kë shpirt i këtë, thëjnë me lajket që e bartin, kë është filani i biri filanit, edhe e përmendin me emra, Që emrat matë këti që e kanë thyrë në këtë dunja E pastaj kur mërinë qëllin e dunjans Kërkojnë që t'ju hape qëllin E për amër i sasëllën thët Atyre nuk ju hape qëllin Për njeri unë e këtë Nuk hape qëllin Edhe pastaj lezëj fjallin e Allahut ku thët La tu fëtë të hulahum abu abu sëma Për ta nuk hape në dyrë të qëllin ولا يدخلون الجنه ا بسكان برت هين جنات حتى يلج الجمل في سم الخياط دار كورت هين ديفيا بربيرن اجيلبانس كتا نيرز سكان موندسي مهين جنات اس ني هر e pastaj thot Allah subhanahu wa ta'ala uktubu kitabëhu fi sidgjin, shkrua në librin e ti, në sidgjin, sidgjin është libri, ku kanë mu registru njerëzit e këxi, edhe ata që nuk e kanë besu Allahun. E pastaj, thotë Allah subhanu wa ta'ala, këthane robin ti më tokë, se prej toke i kanë kryu, në tokë kanë mu ukti, e prej saj kanë mu rinjall, edhe njëherë, e pastaj e hudhin me lajket prej qeli e për plasin pej qeli edhe bjen në tok kthehet edhe njëher të trupi ti e pastaj vjen koha që njeriu vendoset në var vjen koha që njeriu vendoset në var deri sa të vendoset njeriu në var nuk ka pytje për ta nëse njeriu është prej atyre që varoset Ndërsa nëse është dieg dikond, nëse është mbyt në uj dikond, edhe nuk gjin dhe gjenazja e ti, gjithashtu edhe aj mërët në pytje prej me lajkeve. Ndërsa ata që varosen, nuk mërët në pytje dërit varosen. E pasi, dvjen koha që ta fusin në varë, atëherë filon jeta e varit, filon shprova e varit, edhe filojnë pytjet që njeri u i ka në varë. Varri, siç ka thën Peygamberi Sallallahu Alaihi Wasallam, është pamje e trishtueshme. Varri është pamje e trishtueshme. Uthmani Radiyallahu Anhu, një ditë prajditve i than, "O Usman, kur përmendet xheneti, ti nuk po qan, e kur përmendet xehnemi, ti nuk po qan atë shumë, ndërsa kur përmendet varri, ti nuk din mund dal prej vajit." Ski mund si me ndalë vetën për i lodve, Tha Othmani dhe di Allahu anhu, Tha e kam dëgju pe Amberin sallallahu aleyhu a sellem, Se ka thonë, Vari është filimi i rrugës për nëkheret, Nëse kjo është e letë, Qka vjenë pasaj është edhe ma letë, E nëse kjo është e fshtirë, Qka vjenë pasaj është edhe ma fshtirë, E pastaj tha, Ka thamë për ambejri sallallahu alie sallallahu alie sallallam Mëra e tu mandharen kët Illa El këbru afdha u minh Nuk kam pa asni pami në këtë dunja Përveç se vari I ja e ka kalu asaj Ka qenë majtë rishthushme Ska pami në këtë dunja Që ki mundësi me pa Përveç se vari Ash majtë rishthushme se ajo Për atë për ambejri sallallahu alie sallallam Thot njeri hu i keq, kur t'hin var, kur t'i shah, ata mundimet edhe dënimet që e presin, thotë rabbi la t'u kimi sa'ah, thotë o zotë, mas e ban kiametin, se edin që pasti, vjen edhe ma shtir, nërsa aj muslimani mirë, thotë o zotë, shpejtoj e kiametin, se edin që pasti, vjen edhe ma mirë, për ta. Blezër dashur, Prej sprovave të varit është tërngimi i varit Vari e ka një shtërngim Që prej ati shtërngimi nuk ka mundësit shpëtan asë kush Qoft i madh apo qoft fmi Qoft i mirë apo qoft i kets Për amër i sasallem ka thon Hadhe lëdhi të harrake lehul arsh Ky person për cilin është dridh arshi أشلكوند أرشي الله سبحانه وتعالى وفتحت له أبواب السماء أذك تي دي ينهاب دير تشيلد وشهده سبعون ألفا من الملائكة أذك الكاف ديك ك جنازا أتي كان مار بيس اشترط مي ملك لقد ضم ضم أشترنقو من يشترنقين بريبارب e pas taj është liru, kush është kë? Saad ibn Muadhi, e një transmitim tjetër thët, inneli l'kabri dëghtah, vërtetë varri e ka një shtërngim, lau nëgja minha ehad, la nëgja Saad ibn Muadhi, si kur të kishtë e shpëtu di kush, prej shtërngim i dëvarit, kishtë e me shpëtu Saad ibn Muadhi. Andaj kuptojmë, Ço prej tërngjimit varrit, s'ka mundësi me shpëtu askush. Qofti mirë apo qofti keq. E pastaj dietarët kan thon, ai që është i mirë shtrëngohet më lehtë, ai që është i keq shtrëngohet më shumë, siç ka në hadithe derisa i përzihen eshrat. Mersa disa dietar kan thon, ai që është musliman i mirë nuk shtrëngohet si danim Po shtërëngohet prej tokës si malëngjim edhe përmalim që tokë ka e ka nda e ati personi Se njeri o shkriju prej tokës e kur vjen tokë, tokë ka e shtërëngon prej përmalimi që ka pas nda e ti Ndërsa jo muslimani edhe muslimani i keqë shtërëngohen prej tokës si dënim nda e ti E pas taj, vazhdojnë për ambiri sallallahu a.s. duke na tregu sprovat e varrit thot pe ameri sallam në vazdim të hadithit kur vendoset njeriu në varr i vijnë dy melek njani prej tyre e ka emrin nekir et yatri e ka emrin munker edb se për emrat e këtyra melekeve disa dietar kan thon se transmetimi është daif e disa hasan e pastaj e marrin pyetje dhe i thon man rabbuk Kush është Zoti yt? Ma dini nuk. Kush është fyja jeta? Më nabi-ut. Kush është pejgamberi yt? Ai muslimani i mirë. Ai që ka jetuar me Islam, ai jo që i ka mësuar këto përgjigje në teori, po i ka praktikuar edhe ka jetuar ashtu si Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar. E ka pas pejgamberi sa salam shembull jetën e tij. Ai thotë Rabbi Allah Zoti im është Allahu u dinija al Islami edhe dini im është Islami dhe nabi im Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pastaj vjen një zot therrët një thirr sprëngjelit edhe thot sadaka abdi e ka thon rrobi im vërtetën ndersa parat yo muslimanin apo parat muslimanin ekec pe ameri sallallahu alayhi wa sallam tha ivin du melek ada ithon man rabbuk kusha zoti et ndersa ithot ah nukedi nukedi e pastai ithon madinuk cilash feya yita E ai thot ah nuk e di e pastaj i thon me nabiuk kush as peigamberi yt e ai thot i kam dëgjuu disa njerz disa kan thon kështu edhe kështu e ather i thuhat la darit wala talit ti as nuk kedit as nuk e interesu as nuk e punu e pastaj vjen nizo preti let edhe thot Këdhebë abdi, gënjën robi im, nuk e thëtë vërtetën robi im. Pas taj djetarët e lisonetit, për kunder disa grupëve të devjume, si khawaristë dhe mu'tezilët, kam përmend shumë argumente për dënimin e njeri ju të nëvarë. Një për e tëra, ka thënë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Anëru ju aradunë alejha guduven wa ashijja, Firaunit, paria Firaunit, që ndrojnë në zjarë, më njësë edhe mëramje, vë jëmë të kumës sa'ah, adkhilu alë Firaunit, e shaddë l'adhab, e kër të bahët kiameti, kër të vjen dita e rinjaliës, Allahu të të futnë familjen e Firaunit, ndëni min matran. Gjitha shtu, për amëri sallëm një ditë prej ditëve, duke kalu rrugës i pëjti disa o prej sahabve edhe tha a edinit kujt janë këta vareza tha në këta janë vareza disa njerëzve që kam vdek në shirk e për amberi sallallahu a.sallem tha vërtet kjo mët sprovohet në var e si kur mos kish i vdek ju prej trishtimit e kish alut Allahun që me ja u mundësu me edhe gju zanin e këtër e të vdekurve e Andaj në në kuptojmë se njeri unë këtë dunja nuk ka mundësi me e dëgju zanin e të vdekurve, edhepse në këtë kojën përmen disa thanje, ndërshë edhe të hoxalarve, për njarjen të cilën e paracitën se e ndëgju zanat në rusi, zanat e të vdekurve, e gjithë kjo është shpifje edhe trilim nga se njeri unë s'ka mundësi me e dëgju zanin e të vdekurve, e si kur ta kishtë e ndëgju, Do të kishte vdeq çdo njeri prej trishtimit. Pastaj pe Ammeri sallallahu alajhissalam vazhdimt e hadithit thot: pasi të merren pyetje, atëherë aty njeriu i të mirë me lajkët i ia binë një stroje prej xhenetit, edhe i ia veshin petkat e xhenetit, edhe i ia hapin një derë prej xhenetit, që ai ta shahë, edhe ta tanuhat erën prej xhenetit. E pastaj thot, i zjerohet vari sa i shohin sytë, vari ati të mirë i zjerohet sa i shohin sytë. E pastaj, vjen një person me fytyr të mirë, me fytyr të bukur, e kë i vdekur thot, ku shi e ti, ku shi e ti me kash fytyr të mirë edhe të bukur, se Wallahi thot ti nuk vjenë përveç se për të mirë edhe për gzimë. Atëherë thotë, e në amelu kës salih, unë jam punë a jote e mirë. Kush jeti? Unë jam namazi ytë, unë jam agjerimi ytë, unë jam haji ytë, unë jam urdrin të mirë edhe ndalimi nga ekeqja, unë jam imani ytë, unë jam pasimi i sunetit të në, unë jam punë a jote e mirë. E pas taj i hapet një derë prej gjenetit Edhe një derë prej gjehnemit Edhe i thonë me lajket Kjo është dera e gjenetit për ty Edhe kjo është dera e gjehnemit për ty Si kur të kishe bo gjunah Allahut Do të kishe hynë këtë derë gjehnemit E nëse i nështrojshë Allahut Hynë këtë derë gjenetit Ky është pra vendi ytë E pas taj Ky person thot Robbi agjil kjami saah Thot o oh, zot Shpejtoj e ditën e kiametit O Zot shpejtoj e kiametin Të kthehem në vendin tim Edhe në familjen time Ndërsa aj që nuk e ka besu Allahun Apo aj njeri i prishur I ashtrojnë me lajket një shtroje prej zjarit Edhe i aveshin petkat e zjarit Edhe i shtërngohet vari Aqë shumë sa që i përzihen eshtrat e ti E pas taj, i vjen një ftyr, një pamje e trishtushme edhe e keqe. Edhe i thot kjo person, kush i ti, se vërtet kjo ftyr nuk vjen përvesë se për piklim edhe trishtim. E a i thot, e në amelu ke lëkabith, unë jam puna i të keqe, unë jam ajgjunahi i të, unë jam shirku i të unë jam lanje e namazit tënë, unë jam zinaj edhe alkolit, unë jam shikimi idnë haram, unë jam edhe unë jam gjunahet e ti që i kabanket dunja, e pas taj thot pe amberi sallallahu ljësallem, im shojnë me njit mshume, që me i ra ashtu njëher kodrës, gjith kodra bahet pluhur, e im shojnë ati, dheri sa elshan një brit madhe, që e dëgjën gjdo sen përvesh njerëzve e dëgjinve, e si kur ta kishin dëgju, do t'ju kish të ratë fikë gjithve, e pastaj thotë kjë person me gjithë dënimët e ti, thotë rabbi la tukimi saa, thotë o zotë mos e bën kiametin, o zotë mos e bën kiametin, se e din që ajo që vjenë pasti, është edhe ma e rëndë, edhe ma e dhimshme. E pastaj, pe Amberi Sauselem, disa hadithë ka përmen disa prej gjunahëve që dënohen musliman vëreza. Disa prej gjunahëve që janë shkaktare që musliman dënohen vëreza. Prej tyre, është zinaja, si kur që ka përmen pe për Amberi Sauselem në andrën që e pa me Gjibrilin edhe Mikailin, një fur prej zjarit e gjanë pështë nder sa ngushtë lart e munden njerz prej nxehsisë edhe flakës madhe që dalin prej asaj bire po s kanë mundësi me dal deri kur t i ringjallallahu subhanahu wa taala apo njerz e kamatos që i ka pasur e ameri sallam këtë ëndër që lundrojnë në një lum prej gjakut e sa herë që mbrin afër me dal prej atij lumi një person i hudh me gurë edhe i këthem prap, prap në të lomë apo aj person i cili e ja ka këthy shpinën kuranit, nuk ka ledhu kuran, apo e ka ledhu edhe se ka praktiku kuranin, e për amberi sa selëm e për andër, një person që i mëshonin me gurë dheri sa i dil një në trut e pastaj i mër një në trut edhe i afut një në kry e pastaj i mëshonin prapë e kështu vazhdimisht deri nditan e djikimit apo një dënim tjetër që peambëri sallallem një hadith tjetër thot vërtet këta dy të vdekur në varreza dënohen edhe nuk dënohen për diçka të madhe për çka dënohen thanjoni prej tyre i ka burt fjalë e ka marr fjalën prej njënit edhe ka shku të tjetri me qëllimin të kçija me një prift musliman që për fat ka sot Muslimant e kanë shumë këtë vesë edhe këtë gjona që i bartin fjallë për njanit të tjetëri për një vla o të një vla për një muslimani të një musliman e pas taj shkaktohet përqarje dhe fitne shkaktohet prishje e zemrave të muslimanve thë kuj i ka bart fjallë me qëlimit këqia ndërsa kuj i dyti thë kure ka kry në vojen nuk o shërujt për i pikave E Allahu subhanahu wa ta'ala është duke i dënu këta dy Për këta gjunahe E djetarë kanë thonë Se pe Amberi sa selim ka thonë Nuk dënohen për diçkat madhe Jo që nuk është e madhe Po të njerëzë duke si Cikur nuk është kur gjo E kry në vojen edhe s'ka kujdes fare E pastaj ma të tesha falet E pastaj as namazi nuk i pranohet As i badeti nuk i pranohet E pastaj kjo kalon Derin gjunah shumë mat madhë Apo i barë të fjalë Duke ba muhabet me një vla Duke i të regu thjesht një vlau E duke harru Se këta e në gjunahet mdhaja E dhe këta shkaktojnë Denimin var Gjithashtu pehamberi sa salem ka përmen Se denimin var e shkakton E dhe qajtja e familjes Me za për të vdekurin e tyre Nëse një musliman vdes E dhe familje e vajtojnë E dhe e qajnë me za A i dënohet për kët Në varin e ti E a ka munësi Allah me i ba dikuj të zullum Dikuj shqan E kuj tjetri mu dënu A ka kju përgjithsi Kanë thonë djetartë Nëse është adet një vend Ku gratë edhe familja vajtojnë E kuj edin Edhe nuk i ndalon Edhe kuj dënohet për shkakt vajtimi të tëre Ndërsa Nëse kuj i kanë dalu Ju kalanë vasjet Që kur desë unë nuk du me më vajtu Edhe me ngrit zanin duke qajtë Edhe ato që janë ata rryi person nuk dënohen për këtë çka. E pastaj shpirtrat në Barrezë, a janë krijuar në një vend apo kanë dallim? A është dikush më lart, më i ngritur apo krijtje në një vend? Shpirtrat në Barrezë kanë dallim. Spori shpirtrat më të më të ngritur janë shpirtrat e pejgamberëve. Shpirtrat e pejgamberëve e kanë vendin e posaçëm e kanë vendin më të lartë sikur që pejgamberi sa sollem kurier dhe ka tha balir rafiq al-a'la thë yo jo, un du më shku në at vendin më të lartë me njerëz më të lartë me pejgamber të Allahut e pas pejgamberve vi shpirtrat e shahidave shpirtrat e shahidave e kanë një veçori do të thënë e shijojnë vetë shahidat pejgamberi sa sollem ka thonë Shpirtrat e shahidave futen në zogj të gjelbër e ato zogjtë e gjelbër ngriten edhe fluturojnë nëpër xhenet kandilat ju bojnë dritë atyra këto kandila janë të varur në arshin e Allahut subhanahu wa taala kështu shatisin kahtojnë nëpër xhenet shpirtrat e shahidave e pastaj me radh vijnë shpirtrat e muslimanëve të mirë, edhe për ta pejgamberi sahasulem ka përmend se edhe ata futen nëpër Zoj, po shahidët kanë ndallim se ata fluturojnë kah dojnë derisa të arrinë një një vend, edhe kjo nuk do të thotë që është çdo herë, po pastaj kthehen edhe ata në trupin e tyre e pastaj prej tokë i ringjall Allahu subhanahu wa taala e pastaj vijnë marrë shpirtrat e jonëçarve të cilat janë dënimet që i përmendëm e pastaj vijnë shpirtrat e jo muslimanëve, të cilët e kanë dënimin Matron. E pastaj dietar kanë përmend dënimi edhe shpërblimi në varr, a është edhe ndaj shpirtit, edhe ndaj trupit apo atë e shijon vetë shpirti? Dietarët e Ahli Sunnetit janë të mendimit se në varr kryesohen shpërblimin e shion shpirti edhe kryesorin dënimin e shion shpirti ndërsa trupi shkon pas shpirtit në këtë dunja kryesoren udheqen e ka trupi e shpirti shkon pas trupit ndërsa në varë kryesori e shpirti e trupi shkon pas shpirtit ndërsa në kherat të dyja shkojnë pash shpërblimin e ndjen edhe shpirti edhe trupi edhe dënimin e ndjen Edhe shpirti, edhe trupi Ndërsa njerës të ilmul kelamit Mo tezilet, filozofte edhe tjerë E kanë mëhu dënimin apo shpërblimin në varë Ndërsa e lisoneti beson se ka shpërblim Edhe ka dënim në varë Edhe këtë e shion shpirti E shpirtit i bashkan gjitet Edhe trupi ndë njëherë Pas taj djetartë kam përmen Se njerës të vdekur A dinë që ka bahet me njerës të gjallën këtë dë një. Ne e kemi mësu më herët edhe në trojët tonë flitet se njerës në vareza e dinë që ka bahet me njerës të gjallën këtë dë një. Bile kemi mësu se njerës prej varezave vinë edhe në përshpia edhe i vizitojnë familjet edhe nëse i shohin mirë gëzohen e nëse i shohin kesh piklohen ndërsa e vërteta është Se njërë në vareza Nuk dinë që ka bëhet me njërë në këtë dunja Duke u bazun Hadithin e për ambejri sasallem I cili thot Kër të vinë njërës ditën e gjykimit Me lajket kanë me i kap Disa persona Edhe me i krejë gjak për njëhnem Për ambejri sasallem Kanë me thonë Këta janë prej umetit tim Kanë me i thonë me lajket Ti nuk e dinë që ka kanë bëhet këta masteje E kanë thonë djetartë Për deri sa për jamberi sa selëm, nuk edinë që ka ka mba u meti i ti mazdekjes ti, që ka mbetet për njërë tjerë, me editë se që ka boj njërës të gjallë mazdekjes të tëra. Pastaj gjithashtu kam fol djetarët edhe kam përmenë se a e dëgjën njëriju i vdekur zanin e njëriju të gjallë. E disa për i djetarëve kanë thanë njëriju i vdekur e dëgjën zanin e njëriju të gjallë duke u bazu në hadithin që për amberi sasallem ka thonë, kur këthehen njërë të pas i të varosin, i dëgjën i vdekur i edhe nalët e ti. Edhe hadithi është i vërtet. Apo duke u bazu në hadithin e për amberi sasallem, që kur qëkojmë të varezat, të japim selam, se ata në e këthejn selamin. Po këta, janë argumentet posaqme. Qëka thonë? Thëm njeriu i vdekur, nuk e dëgjën zanin e njeri ju gjallë përveç në rastet veçanta që pehamberi sa selëm në ka të regu kur kur e varosin këthehen i dëgjën në allet e ti edhe kur i apin selëm gjithashtu specifike pehamberi sa selëm i cili ju foli njerëzve pasi vdicën më shript luftën e bedrit ju tha o filan edhe o filan a e gjëtët atë që jau prëmtoj Allahu haqë, se na e gjëtëm atë që na e ka prëmtu Allahu, a e gjëtët ju dënimin Allahut, Omeri radiallahu anhu tha, apo ju flet njerëzve të cilët kam vdik, të cilët jenë shtangë, pe Amberi sasallem tha, ata e dëgjojnë ketën si kur që e dëgjoni ju, vesh nuk kanë mundësit ju përgjigjen, kjo është spesifike pe Amberi sasallem, ata e dëgjunë Fjallën e pehamberi sa selëm, e jo, fjallën e se cilit me shku njërë të varezat, edhe mi ju të regu që ka është duke u banë këtë dunja, qëfar zor i ka me i ka i dërt, apo me e lutat për njëzare kështu me rad, krejt këta janë dëlelete që bahën për njërëzve të devjumë, pra njërëzve vdekur nuk dëgjojnë ata që bahët të njërëzve gjallë, edhe nuk e dinat që bahët për njërëzve gjallë.